دا تفسیر د کومې طبقه ده کله و یو تفسیر خلق پیش کوي نو دا د کومې طبقه ده طبقه اوله طبقه ثانی طبقه ثامنه او مه اتمه نسمه تفاصیل دی کنا او پاګې باندې ښه تفصیل شیخ القران والحدیث مولانا محمد طاهر رحم الله طبقات المفسرین کې کړي دي دا د طبقه د مفسر حالت بیان کړي او داغه د دا دا تفسیر چه دا تفسیر موتبر ده او دا موتبر نده او دا اغیر بجی خودلی بیا نا آگه کسوک بیا زن نبوری نو آگه تفسیر پا حوالی آگه تبقی علماء آگه تفسیر دور دوری منگ خیر که دا دی اصولو آگه خلاصا منگ یو ظلم بیا بیانو انو با اصول ختم شید انشاءاللہ سواب اگه خیر بیا منگ صورت فاتح شروع کرو لا يسير الرجل بسيرن شیخ القران مولانا محمد طاه رحم الله خپل کتاب العرفان کې ذکر کړي لا يسير الرجل بسيرن بالقران حتى يعلم اربا خوستا خبره کړې نګرځي سړې پویا په پو قران تر دې چاغه سلور سيزونو پویا ني چې په دې سلور سيزونو پویا ني نو هغه په قران نشي پوې یو تفسیر القرآن بالقران د تفسیر د قرآن په تفسیر په آیت د قرآن سره وکړي د دې آیت بل زتاییدو ګوره بل زتاییدو ګوره بل زتاییدو قرآن به حلقې په سبانه او قرآن باندې دا بهت تر تفسیر یو تفسیر د قرآن په حدیث سره الی که دا قرآن معنا مونږ اوکړه تفسیر په حدیث د ابن عباس په ابن مسعود پای کې روایت ده او هم تفسیر دو قرآن په اقوالو دو صحابه او شرح اور هم تفسیر دو قران په اقوالو تابعین او شرح تفسیر دو قران یا په قران سره کې یا په حدیث سره یا د صحابه په قول یا دو تابعین په قول سره مثال د قران په قران سره د تفسیر لکد الصلات مستقیم مندرې معنی کو یا قران یا سنت آیات توحید او هغه درې وایه موږ د سمه خیو چې قران موږ تایداه خیو چې ګورا دا تفسير د قران, دے قرآن دی په قران سره کآ اربعین دا پشان د سلوړو دی پشان د سلوړو فهم د الفاظو شریعو چې دا لفظ شریعی دی د لغویونه لکه لفظ شریعی دی او که کلمزي لغوی دی شریعی لغت کې معنا صلاه چلوغوي معنا سره د صلاه او شري معنا سره عربا لغوي معنا سره اصطلاحي حرام اوجه نودار لغوي او اصطلاحي معنا فرق کول او ديم مواقيد الفاظو په موازيوباني چې دا کم مقام کې کم ځای معنا ده د سيكيږي لکه زړه بو په معنا ده بيان سره راضي په معنا ده وحلو سره راضي او په معنا دا ایراس کوله سرم راځي افا نظر بو ان کوم ذکر ها دیکھ دا به توس غزه کې کو دې کې د کوم معنا ده ضربه وانه افا ذ... ذکر افا نظر وکونه دا له جزو هم تا سنا اته به اوس معنا ایراس اخلي وزر لهم ضربه معنا به اوس ته بیان اخلي ضربه زیدون الته معنا وهل اخلی ضربه بحر دې دې معنا اوس او اسباب د نزول چې د نازلېدو د سبب څو او سلوورم چې ناسخ د منسوخ نه ناسخ کوم دی او منسوخ په شاند وسلو ل40 د پاره د نورو سلوړو هغه نور سلوور چې هغه دا د پاره دره اسباب توحید اسباب د رسالت صداقت الکتاب او ایمان به بی اربعین فی اثبات اربعین پی اثبات ده سلورو سلور مقاصد ثابتی گی پس سلورو چاگه دلیلی نقلی دلیلی عقلی دلیلی وحی الحلف منگویلیو کنی پس سلورو چیزونو باند ویمد دوها بی اربعین او مذبوتی دیلی لہا پس سلورو باندې دا ده پسو مذبوتی گی پس سلورو نورو جهاد انفاق تنظیم آداد لیرد بیا اربع د پاره چې مضبوط شي په د اصول باندې سلور رد شي چرته شي په د سلورو باندې د سلور قسمه خلکو دا سلور زده کاه تایید په سلور د محمداتو اوکا دین پاره چې په د سلور قسمه خلک رات کې کم خلک سره مشرکین یهود نصارا او منافقین کا اربا په شان د رد سلور دا سنور کسما خلق تارت که پشان تدرت کورو دا سنور کسما شرف العلم شرف دعا شرف تصرف و شرف عبادت فی اربا دا پسنور کسما خلق کھی دی فی ارب سنور کسما مش، ذکر مشرقین سنور کسما دی چرا دیو کی پدی سنور مشرقین بالملائک بالعباد صالحین بلجن او بل کواکب او یوز وهاب 40 او زاحد دی په سلور په کار دی زاحد کی په سلور او باندې دی تفصيل وزادت په سلور باندې کې د دی بل قصص واقعات د انبیائه السلام باندې رب کې دی واقعات د انبیائه السلام ول امثال او درم په اجز د الیها چه دا آغای چکم مدرگاران دا آغای عاجزی با بیانه چه اخو عاجز او تاگی ترامدت شوه او صلورم و واحنی عدلتی هم او دا آغای عدلت بس پکه چه مالا ساس دلیل دی اللہ و ایتونی بی کتاب من قبل آزان بیاي آئی مدرگاران روالی وی داستاسو مدرگاران دی حاتو برحانتو هم رول دلیل او دا آغای مدرگاران زکرن کی چه دا ستاسو دی لاسو نیشتا پی نیشتا سترگی نیشتا غوگونی نیشتا آلهم ارجلو یم شون بیها ام لهم دی ابتشون بیها ام لهم آزانن نبیاوی ستاسو عب سزا شدر چرسو عبادت کوئی نولی یخلوکو زبابا مدگان سپکر راری دا غمج قدر نشی پیدا کولی چا غناک سل خلقت تی و ګورا حضرتي صلی الله علیه و سلم تاسو عبادت کوي کانا یا او کلا نطا هغه د دعا خوراک کاو نو چې کوم یو بنده خوراکو کې پګټه کې خوراک خوراتې او داغه نو دسمه ته جوړیږي نو تاسو مدرګهان جوړیږي زلمانو نو نور خلا پریږه ها داغه چې ګورا او داغه ها باندې رد کړي بیا یاره کې د سور کسمموسینوونه یاره بهکې د سروروونه میر کوفرې و نفاې شکې و چې د مو د کوفرونه او د دروغ جوړوونه ااررب فشان د نرو سرونه هم یاره کې یو د تون پله د قوون لکې دوته ح دماحل الله بن کې. چکهم سيزونه الله حلال کړی نه بحرامې نه درې چکه مله حلال کړی نو هغه ته بحرام نه او چکم مله حرام راغې ته بحلال نه او سلورومه بیا سلورومه تقاول بمونکې سلوروم افتراء بمونکې پالا تقاول بمونکې او افتراء بمونکې او بیا انکار د نور سلورو نادای نه بم يرکه حسن جن کا د توحید نو نکه حسن جن کا معجزات نو نکه حسن جن کا اخراج د امر بالمعروف او د نہ منکن نو نوزه از په کینې میا یاد غړ داړ غان مسائل ل نه خلق مونہ کومه او نه خلق دعوت پیش کومه کله د دروازه زون نو وبته نام تباشوي نه امر بمکه د توحید او پنکو باندې او خلق بمکه د نارواونه او سلورم استهزاء داغي ها چې ستې زبانه کې پام بیا او حق پرسته فورې او ځان با بچ من اربعین د سلورونا ځان به د سلورونا رور بچ کې هغه سلوور کوم دی چې ځان به ته بچ کې المداهنه سستی به ځان کې نه پیدا کې ته سبق دی وي وای په دغه سپن کاو کې دا به د چا یاد کی دا به د چا په یاده به زه زوبلا جوړې کم انشاء الله صبح خلق تر الله ورکووم دا بزیا دوم سستی بنه کې دا موږ بسوک کې وې په دې خیاح نه کې دوی کټمان دا حق بنه کې حق بنه پټه درم تر کې عمل بنه کې چا عمل پټه دې او سلوورم تحریب بنه کې چداله کتاب आले راळे دا خپل مقصد پادا ولي ل الله يظ با اربع دن پادا چه مبتلا نشه پا سلور و نورو بانده ولی کدا سلور دنو خیرالل نبی آبا پا سلور و سیزونو مبتلا کےگی یو پا رتنا تا تب وخت وقت میلاویږي که په خوب کیو کپوی بی خی بیم ختم القلبو زربان بندر محر لگی او در ایم حوان فی الدنیا سپکو زربجی پو دنیا کے وزربت علیہم الزلتو والمسکنا او سلوورم عذاب دلا په اخر کې ملاوي شي کع اربعین فشار د نورو سلوړو دا پیدا کید د دې سلوړو دوجنه د سلوړو دال تاکي گنا نو دا د سلورو سلوړو دوجنه پیدا او اتباع الحوا چې خواهش په سر غوان شي دویم استدلال بلا باب چې د پلا ورو د نیکو د استادو د پیل دلیلونه سي ما استاد او په غلطو نما فلا رو نک په غلطو دریم وتشبه ما الله مشابهت به شنو د الله سره کې ها وی ګوره سره چې چق تخیږي نپاسنګ په کار دی چې جج نو وکل په کار دی نو الله علم دا څوک په دی اولیاء و وکیلان دی نو مشابهت د الله سره په دی سرچینو کې پیدا کې وا او سلوورم دا قیاس فاسد بکې څنګه چې یوسف علی السلام غلاګړو نوې ابراهيم ذکر لاګرده هيسه فقد سرق اخلهو ملهغه دا ستیم دا ستاس ګور دا پکاره میچدي سونو بیان کې نو کوم نو بیا ستا امتحان غستې شي په سلور وباندي په سلور بستمم تاهن کې دیش امتحان به دې غسه کیو ملامت الاحباء د دوستانو ملامت یاو پتا باندې راځي دوستان با دی ملامت او اوتویم شماتت الادا دشمنان با خوشاری کی پتا ویلی که پخپل منز که اون خطه ده ویگوره اوتوان آو اول چه تق علت نه پتا بارد کی گیده علت بارد با دی نو چه دا لی رزیودا و خمداغم مذکره غطا و یود دی داسه کهی دا. ویگوره اغدانه و یوتوی نتابع نبا ملامتی ها رازی ممنون او توان دو جوحالو براجد ریم جاہلان با او زمون دی کلی کلی کلی لی مولایان شتا لی لی قاضیان شتا لی مدرسی شتا اگر داناو یا تو چنی یو لی شدائی خبر شروع کری دی نمبل گری با ملامتی آوی جاہلان با توانوی او حسد العلماء او علماء مسئلہ سکی حسد کئی ای دا ملا زمین پخناتی دی ای دا کوي کئی نو حسد دو علماءو توان د جوالو شماتهتون دشمنانو او ملاتون اح د میانو او دپو ملګو ملامت ار پهشان د نرووڅلو ملاج په تاباندي نوررو په تاب به راو اس سب تا ته به کنزل کېږي ول ایضا په تاله کت بې در انواع را قسمه قسم اختلاف اضطراب اندر خلل جوړه چدا دا خبرې کړې دي تبه خبره هم ني ها رضا مې به خبرې جوړې کړې او پنځم مکرل کبراي دمو ته بډو خلقو تدبیرات وتابت کی وي بیا واتسم به 40 نو تبه سکه تبه پدا وا کې واتسم به 40 منګل بلګې پسلو رسې زونو باندې ال کتاب والسنه والاجماع والقياس وازمات دلائل لسلو قران وسنت اجماع قیاس نو تبازان خسته کې په سلوړو قوایدو خسته کې به په سلوړو باندې مال احسان دا سلور سيزونه دي صدا د سلورونه یو به احسان د خلق سره کې مصالحه بسي بیانې دیم به حیاي بپړې دي ترک الفاشا او دیم امر بالمعروف به خلق ته باندې کې بیان کې واللا یانن منکر خلق با منکید نارواونا دچدا سنور کا وک نو تب خست کیگی پس سنورو سیزونو باندي پس سنورو قواعد با ات خست کیگی یو ها قواعد با مبلغ تی انعام کچدا قواعد سر تی دویم دا تبریبا ذ موالدینو نک نه به جدا او دریم نصرد مواحدینو بکی ملگرتیا دنیکانو خلکو ملگرتیاو کا اصلورم اردو کا پاغ خلکو چه انکار کئی ده دی مسلید نامنکیرینو نا نو اکرم اللہ بے اربائن اللہ با دی عزتمن کی پسلورو بانچدا سلور کارکے یو بتالا الله تسلیانی در کئی دویم رب تلقل وستا پڑبالا پٹھے ده مضبوط والی راوڑی او در ام بشارتی دنیایو با تاردر کئی لیکن بدلہ خیستا خیستا خبری راولی خیستا, خیستا خوبون بمینی آسرورم بشارتی اخروی بشارت با دا آخر تالا ملاوی و احانت علیه اربا او سان بشی پدبانی سلور سیزونا نا که اربا ام پشاند سلورو چه دا سلور, سلور سیزونا تالا ملاوشی تسلی دا ربط القلب دے خوشحالی دو دنیا خوشحالی دا آخرت. فشان د نرو سرلورو یو به تجو به دې تاته میلاېي بعددر به نې ډر پروواې پچانې اودمیم استقامتبلله الله در کوې س مستقامو درم ن سر دا بې الله کوي د خلکو نه به نه غړې الله بدې ز داد کوما لن نه مصورو سلهنا والله ځ نه و في الحياتدنله نله وج نجاهم نصرنا اثم معيه خاصه به کوما معيه خاصه نو چدا سنور کاله شو وهانت عليه اربع نو اسان بشپد باندې نور سنور کاله او نو به الله عزازان کبیو اسار بده مخلوق سره کوي اسار نو یوسرونا علی الانفس به دو او بهم خاصه اذن اسار د مالونو مال به لګی په مخلو بانې په دنداې او دوېمهجرت ب کوی د ال عاد د دپاره او سلورم مقاته آب کوي د الله د دشمنانو سره با ب کو مقا کوی که ار دا په شان د نورو سرور دي دا به الله راځې چې دا سلور کارون یو د دنیا نه به می دنیا س لگونو محبت نه پیدا کوي لیکن سورت کاف کے چه راضی خوش 15 نمبر آیات کے دا رنگی المال و البنون زینت الحیات الدنيا والباقیات الصالحات خير عند کا ثوابهم ما نما اطمینان بنے پڑ کے راضی خوشالو غم نو کے اطمینان برازی او, او, او, او, او, او قمت د حق بعد د عمررا په مخکې متبر خلک زیران براند بهنااستې بناسته داغې په مخک بهغ خبره کې او سرلورم ته سب و تووا دا په وخت دی ابتلا کې د فیفوزه ارب د د به کامیاب شي په سررو باندې سرور به با کوم دی یدازیمنفی ملکوې سماواته دے با پاسماننو کے لوی خلق بن لیشی چلوی خلق پاسمان کے لارے دو تو دنیا سے کمڑا ستانم با پاسماننو کے لوی بن لیشی دویم او دنبشی جنت الماواتا یدخلو جنت الماواتا او دویم وینا لو درجت العلیاء او حاصل بشیتا درجت لویا اللہ نے متعاصل کی لویا درجت بدل مداشی او سرمایو زرو کفاهن الاله تعالی او رب رب الله تغورید د جابر رضی الله و بارک تشرازی و یذکلون فی اربع مدن بشده فسلور قسمه خلقو کې فی زمرت النبیینا و زمرت الصدیقینا و زمرت الشهدا و صالحین انبیاء و صدیقین شهدا او انیکانو خلقۃ تل کیږي بیا الله دنه کی فاولا وحسن ولایک رفیقا نو شکه دا کسان د ملک ارتیا الله د منګو مسلم مرګیږي دا د اصول ما اخر کی خلاصہ بیان کړه چې سور اصول منګو ویلو نو اخر کی منګلسمنټه کی بیان وکړا اصول منګلس نو د مسمردا د دلس دلسو رضوا د یو یو راز یو یو من ما ورک 10 منټه کې ما دو اصول او خلاصه بیان کړه او 10 ورځې نو ته هرې راز یو یو منټه ما واغستې دا 10 منټه هوشي دا رنگي مونږ به ان سبا چې قرآن شروع کوو نو بیا به قرآن تفسیر سره مونږه ان شاء الله بیانو په اخر کې بیا سے مونږه بیا پلګ وحکي چون چاغا منډیر وحکي وایو میاش وحکي وایو نو بیا با دمیاش پر ایا پینتیس رضو کی منگ نشاء اللہ نو قرآن واید نو پا پینتیس مینکی بیا منگا کتون قرآن کولا سا عام در رضی یومیند لگی یو یومیند رضی دو قرآن یورد دسی کتاب دی نو دو پیرے منگ دو حصول بیان کرا یو تفصیل سرا بز اجمالان نید تانکی قرآن تفصیل سرا بیا اجمالان اخیر کی بیا ختم دسی کتاب دی سلی یو شیع وردی آ پا دے ما. تا تا دے دا سې څو په ځان توګه ځاپدې فن کې ماهرې ما دا سې دغه فن خو خلکو ته کړو که صرف دې کې نه ودا کوم منطق دې فلسفه دې دی اصولې کا ادب دې کال او د کار اخیر کې بیا په دشنه مټه ګڼټه کې بیا اورودوږي دا, دا دا سې کتاب دی منګه الحمد الله تعالی فضل دی احسان دې من خزده کړې دې منغو چې خلکو ته من پدې ته خلک دې کې زمنګ نوروستو دی بیا په خپلوا اړیکو کې دغه څه قران خلقو ته وږي نو قران اهميت خلقو ته وږي چې قران داسې کتاب دی خلقو سپکړې لري خلقو دکړې لري خلقو غیب کړې لري خلقو المارو تافونو کډونو کې بند کړې لري موږ را کولاوي کا خلقو ته وړاندا داسې کتاب دی مرا قرآن مزامین دادي د قران اصول دادي د قران قیدی دادي دی, دی, دی طریقہ او څو سوالو ان د فاتحه چې کوم تفصیل له مکمل بغه پای ولې سبته مونږه سره بیان کوی انشاءالله واخدو دوام الحمدلله رب العالمین دعا وکي چې شیخه القرآن ډې مهنت کړې ده په دې ته دګه اغا څنګه کړو ځکه دا هغه او دکو ته قرآن الله کوش کړو هغه دې مهنت کړې دې قرآن ته ډې مهنتې کړو چې سورت یونس د سپومې په لرنا باندې شپک میاشتې هغه سره مطالعه کړې څو توضیحات <سؤال> هغه ته اېدم از څومره نه بښپک میا سم قرآن مطالعه کا د تفسیر نه موارد قرآن چې هغه شتون کړی دی مهلت اې کړې مونږ نه غوږی مزيد مونږ از تاسو به مې مزیکو تاسو زده کین انشاء او انشاء الله په دې مونږ خیر کی مزیکو په دې مونږ قبر کی مزیکو کوم په عملو مو کو او دا چې مونږ په سړي د قرآن بابا روی هدایت هدایت تے رحمت تے پن دے وعز دے نسرنگ اب ابتاکی کده نواز دے حیب واز راہو قرآن جاؤ وعز دے دیدے پار رحمت تے چه خلق پہ پوئی بھی دے دعاو که اللہ مسئلی علیہ محمد و محمد و محمد محمد و محمد و محمد یا اللہ زمین دے طول دے اصول دے خلاصی دے رزو دے خلاصات سواب زمین گوستازان تا مشرانو او تا نیا او نکتا وادیه من ټول او رسوا الله موږ د دې سواب او د عمل کولو توفیق موږ درکا څنګه چې زمنګ مشرانو او په صحیح طریقو رسول الله موږ توفیق را تا موږ چانه موږ کوا الله زمنګ پرې کې ی پیدا کو د مخلوقنا الله زمنګ سانه پیدا کچ موږ سانه ویری گو د عذاب نو ویری گو موږ په هغه طریقه صحیح بیان دی مخلوق توکو تو څنګه چا تعبیر یاله موږ هغه څه ونی شو کولې څنګه چا پیغمبر او صحابه بیان کړی او خونه سلګ ډیر کوشش کو چاغه زمنګ سلګ ډیر بیان وک چې کوم سبب زمنګ نو نقصان دی چاغه زمانه د زده کو یا الله زمنګ به چې تابعدار جوړ کده خپل کتاب دا شاګردان دی روهانی جسمانی زمنګ به چې سوغ دا درسونه اوري پاتې کې یا الله دا غي او زمنګ سبب د هدايت او د خلاصون د نجات زریته جهنم نو کور دروازه ته د ژوند زریته یو یا الله <سؤال> زمون قصو له ګناونه شیو یا الله زمون ګناهونه د قران په وجه مافتا نو خو زمونګه عمل نشتا یا الله دعا مزه خپل دربار بار کې قبول کا او الله چې دچا سکه سم تکالیف دي شری ته قاضي دي سوق بيماران دي سوق قرضو والدي سوق ته چا کورونه نشتا الله سي آباد خيسته کورونه ول آباد ورکا غټ خيسته چا چا بچي نشتا الله دې زنانې زمونه دواغان غواړي خللې نږدې خپلوانو کې نورو کې هيا الله پاکا شاگردانو کې الله تولا صالحان نیکمل اولاد ورکا چې چا, چا درشتو بندوبس نكېږي الله پر سي زینو کې دا درشتو بندوبس ورکا يا الله چې په چا قرضې ده قرضون اخلاص کا يا الله چې چا کارو نشتری الله خسته زین کو له دیندار زین کو له کارو به نور وان کا حرامونه ثوابو کو حرامونه بچکه منګاتول او یا الله څنګه او نور وان دی نشریږه الله کاو نو چلوه زمګ په دې مل باندې رحم وکړه الله سزاونو په مل مسلط دي الله مونږ باندې صحیح حاکمان را ولا الله مونږ دی حاکمانو دی غلطو خلقو ته پنځه بچ بچکا الله صحیح خلق چې دې مل سره وفاق کئ وریا عوام وسلم منکئ د دین وسلم منکئ یا الله د نه خالص وسلم منکئ الله هغه خلق مو مالرا والا موږ د غلط و و و و زمان و دي, او خلق او د مصیبتونو او د مشکلاتو لبچکان لازم موږ په حال bale رحم وکا سوره مدارس سوره علما دی سوره دیندار خلق دی او د دین خدمت ته په اړه دغه د دین راهنمایي د مخلوق کئ یا الله د ټوله امدادو کا زمنګ شیخ بیمار دی شیخ القرآن او مولانا محمد طيب تایبی شیخ اغثم دعا وکي زمنګ وادي دې نو ټو بيماراني روهاني او جسماني الله موږ ټول له نور مرجولي زمنګ بيماران دي الله علماي کرام ساسوطالونو کې دي څوک ورونو جوړي نارینه زنانه الله ټول لسحتونه ورک او زموږ دغه حاجتونه پورا کړه الله زموږ په حال باندې رحم وکړه یا الله زموږ په بچوره هم وکړه په دې عوامو رحم وکړه په دې ملکره هم وکړه په مسلمانانو رحم او زموږ دا درس په سئ طریقه مخلوق ته ورسوه او د راهنمای سبب یو ګرځاوه الله زموږ نور مقصد نه لري زموږ مسالته چې د الله کتاب خلق زده کی او د غاده تو سزونه بچي او د ټنان جوړګ جوړ شوه